uraske gabe e, munduan joan den e, astea aski mugimendutsua gauza hainitz pasatu da eta hortaz mintzatzeko goizuntan e, sortu alderdikoo e, ruskaribate badugu Jean-François Lefort lofegunon egunon, egunon. Zelenik haipatuko dugu, hausi hori Ezker Habertzaleko goitamabost ki durena, beraz bukatu dena akordio batekin, eta azkenean um, bi urtez petikako zigojake mandira dener. Horrek zer nahi du akordio horrek, bat asuna, erakunde terrorista bat zela aitortzen dela? Bo, ba Dila Maneladez Berdinak hilakurtzeko gertatu uh, takoa. Uh, Gogeiago ikusten dugu hori uh, uh, datu berri bat bezala. Uh, estatutik duzatu uh, zaigun uh, uh, akordio lako proposamena eta uh, igoten alko gila uh, mamia aztertzen eta aztertzekoa da zer da honartzen dena, zer da honartzen ez dena baina hele aztertu beharko da akordioa lehen uh, balorea bela, bela len, uh, balorea eta uste duguguk uh, akordioa bela badu du bele garantzia Uh, e, Ela bat blokatu hadagoen uh, komponbide dinamika batean. Eta uste dugu uh, guk onartu onartuz, guk onartuz uh, akordioaren, uh, akordioaren principioa eta akordioaren mamea. mamia uh, zendugula, uh, prez gidela, uh, azken urteetan gindugun bezala, urratxak uh, emaiteko uh, komponbide hori uh, gauzatu lisaiteko. Eta uste dut uh, uh, geroan uh, atxikiko duguna akordio horretaz berbada ez da izanen, Mamia, baizik eta akordioa bela. Gero, mamiali dago kionez, uh, uh, zuk arraten errat, uzun bezala, hainma ah, gauzak onartzen itugu, baina hor uh, uh, baditugula uh, alaile uh, uh, marra gorri batzuk, eta uh, marra gorri oleak zer diren, lehenik uh, ez gila ezertaz ez damuntu. Eh? Ziligia da, ezkerra uh, berzaleak urteetan zehar Uh, gine duen uh, lan politikoa, zidigia da, eta uh, ez dugu uh, geroan uh, asmonik ez segitzeko. Uh, eta guk uh, akordio uh, bate talat ilisteko hori genuen uh, balintza. Ez gila damuntzen ilaganaz eta geroan segituko dugu independentsia eta sozialismoa uh, aldarrikatzen uh, bide demokratiko eta pasifikoetatik. Ogoita, amabos, militante horiek uh, libre izaitaz, nahi dugu bi urtaspeetikako zigorrak zirela, ez zirela joanen. Hori zen, lehentasunetan, lehentasunetan atzurutuki lohtu izena? Bai, uh, nik uste bi lehentasun uh, ziren, zukaipatu duzun hori, uh, fasi honetan, momentu honetan, Eskukalleriak beharduna da prisoak libratzea eh? inalafiteena uh, preso guienen libratzealena bideogia hasia garatzen eta aurtako lehenna urrattzeetako bat da presorik ez gehiago sararttzea inonala gutxiena, hori ezagure eskoetan Estatuek gutela bakitzen, eh? guka baldi badugu aukera bata. Oli uh, uh, ez gertatzeko eta zen aukera bat, uh, uste dugu aukela odiek baliatu beharkudilela, eta uh, akordio hori baliatu geloali begila, uh, eldu leku berri bat bezala, eta adibidezat hartu, ea, uh, zen ta Odienzio Nazionala tik dator proposamena, enstatutik dator proposamena, eta balakigu Odienzio Nazionala bada hau stopo gaur egun prehesuena fedan. He? Olien dut erakoz oztopatzen prisuen uh, libratzea, eri diren prisuak, libratzea, tabar, tabar. Beraz, balineta eh, statuaren aldetik, espanielo statuaren aldetik, balineta bolontatetik bat uh, akordioetan atidisteko, guk baliadezagun aukera hori, uh, uh, uh, alde batitik eskualerian esperientza baten sortzeko, eta bada, bada behar hori, eta bestetik uh, azteko uh, gauzatzen uh, uh, prisuen uh, bideoria, alanola, asgiten uh, prisuen lib lehen pri liberatziak lortzen. Um, Ado stasun horretan, uh, utzi dira, uh, alagere, oai ezti bat txiki ziren uh, pozizionai batzu, bada autokritika fase bat edo ere dena? Uh, autokritika gure hilagana uh, politikoa li buruz. Ba, ez, ez, ez, ez, ez da autokritikalik eta akordeoan, ez dugu autokritikalik autokritik egiten, egiten duguna da, uh, Uh, bali, uh, aukela behiak ideki zen, gero uh, horretzen hos zure zentzua ea uh, gure uh, kontra erranetan sartzen uh, garen olako akordio bate egiten eta erraten dugu, aitortzen dugu uh, biltimen uh, uh, mina bon. hori ez da damuntzea horren uh, uh, kalapitan akzen baldi magila gu bilako horren txe bertan eta ni artako bat ematen badazut horpegian Min, mina eginen hauzut eta erran aitoartuko dauzut, min egiten zaitu Ez du erran nahi, nik ez duenla arrazoin zuri uh, sartako hori emaiteko. Bilaz, bigausak dezberdinak gila. Nik egina zut uh, mina onartzen ut, ez dut uh, otokritikalik egiten egin udan uh, galaien hartu nuen uh, zuri emaiteko kolpe horren edabakiaz. Bigausak arron dezberdinak gila, dezberdin du berkoditugu eta uste dugu hori uh, uh, dela uh, bide bat. Eskoale gatazka horrek sortu ditu biktima asko, asko, min aniz uh, bada eskoalean, eta mina, eh, mina onartu beharko dugu, eta errepaz, errepazioak martxan eman egitimentzeko, eta uste dugu gukak akortio horren mitartez, Ate hori idekidugu eta espelutu dezaguna biduartalik tiksigituko dela. E, biktimak aipatzen baita duzu, justuki hauzi horretan euh, parteziren euh, biktimen euh, defentsa kolektiboak edo biktimen euh, talde horiak. Horien aldetik ere nunbait bada um, aldaketa bat, eta onartu dute akordi hori, eta horiek badueragina gina horien dako ere euh, kalte aldetik. Hor, espero izaiten alda, betiko eskemetatik ateratzea, edo hori justu orain gehtatu dena da, baina ez da uh, luzatko den tzeko baita. Horide molak egin du, gero, ez uh, dugu uste, horien uh, zena zunala, biztiki uh, podele politikoa lirotu aden, uh, tresna judicial bat da, belaz, Gertatutako, aztertuko dugu uh, demolalekin eta ikusuko dugu uh, ondoko hilabetetan zer gertatzen den. Kasu uh, gu sietan eta parte hartu nuen, jendean uh, izbezala esko alerritik padiseko konfedenzian, nun biktimek, eh, uh, bi aldetakoak eraten zuten, gu izagutu uh, duguna ez dugu gehiago uh, New York izakutu Nikuste, bada ele biktimenan artean eta <coughs> jonden bidboko manifestaldian izan da pankarta txiki duen uh, yetako bat, asko, asko nahi dute uh, or, modu ordenatu batean uh, gatazka hori atela baide baten emaita. Pentsatzenalko da, uh, uh, demoralen pudorioz, laburte pasa dira aiete eman denetik, uh, denbolak ere iten dubele bide eta... Uh, aukera gehiago izanen ditugu, geroan, modu antoratuan, eta bide batena txemaiteko. Rufi Echeverria sortu alderdiko buruzagi batek, adirezpenak eginditu, behar den Astean, oi hartzuna hundia ukan dutenak eta unek, Gal zuen euskal eh, presoen preso politikoen kolektiboari eh, aldaketa bat emaitea eh, eta garaiari behztutela egokitu, leengo garaietan egonak zirela. Zer egin nahi du horiek? Be egin nahi du uh, be, uh, askerra azker, behzalea harri uh, uh, gira momentu honetan bat dugu bahne da bat. Bahne ezta bai eh? uh, da uh, eta hor aztertzen ari gara uh, zertan garen... Uh, Projectu, gude proiektu gura Seila gina duen uh, Yen ertean Eta baita ele anigila uh, Asterxen uh, aiete emant denetik uh, Nola uh, Nola sposhibeda Uh, uh, gatazka hori uh, edo pro bakke proxesi hori blokatu isaitea. Beraz, hor, aligila azterketa bat egiten, barner azterketa bat egiten, bi elburuekin alde batetik barneko esioa uh, uh, egongortzeko eta edartzeko, eta bestaletik uh, berri zele initiativan aditzeko, uste dugu lakotz, bi estatuen keinuak zain balinbagila gata azkar hau kompontzeko, berbada egoten lako gila urte du zeak mugimendu digabe, eta gu pentsasen dugu, eskualerian nahiko indar politekoa dagoela uh, benetazko bolako prozesu baten dela ikitzeko, eta hortalako eskarra berzalea, jarri beharko dela, berriz iniziatibak hartzen, eta uh, egoela horren uh, desblokatzeko, eta haukela uh, La, aukela gehiago irekitzeko, eskualerian belean, inerrak akumunitzeko. Bon. Belaz, uh, ez da, bai da hori, ematen da denetan, ezkerra berzale anturakunde guztietan, baita ele, preso eta jajalien konektiboetan. Belaz, denok jarri gila, halri gila azterzen, zer da ongi eginduguna eta zer da gaizki eginduguna. Eh? Eta uh, bihar hartuko ditugun initziatiba politikoak, Uh, beharko dute uh, elantzuna izan den barne ezta baiten ba, baten uh, ezta ba, barne ezta baita uh, bon, beraz, uh, kolektiboak eman ditu urratxe importanteak uh, biminatamaketek goiti eta berbara bat azpimarratuko nuke barne ezta baitaren ondolen biminatamailukua uh, bendualen ogoita sortian, bela barne ezta baitaren berri ematen du zer erraten du uh, kolektiboak horretan erraten du bat egiten duela Est-ce qu'il reverserait n'importe à côté la la batterie à l'ékin? La bi ezela egonena bisuak burutsaturik eserrekin gabe uh, eta a nylon par terre tout actif au iru uh, definitzen du uh, lehen uh, uh, prozesu horren bukailan preso guztiak etxean izan go didela, bainan lehen urratx bezala berko da txalabezmenteko neurriekin bukatu, alanola uh, eskola presoak, dispersoa, edidinen presoak eta abartabar, eta, uh, eta uh, lau horren egiteko uh, pres dago, hor uh, du hartu honartzen ez zituen uh, uh, gauzabatzuko nartzeko. eta lehen leheruan erraten du gaur egun esistitzen dilen legeen gainetik jarriko gila lanian gule egoela atila bide baten emaiteko hor izan zen sekolako bilakaela bat uh, kolektiboaren kolektienoaren aldetik eta ondo joz kolektiboa uh, kokideak, balin zapeko askatasionak eskatzen dute lehmanio anitzez gehiago uh, uh, modu anturatuan baina mania bako txak bele isinean uh, skoleritza et skolerian uh, egoiteko uh, goutumna gidati ituzte uh, eta prosedu uh, pur seduza judisialak martxana yari ituzte or tan dago, bon, donk or bada, uh, bigausa kolektibua mugitu da bele ilabakiz aukela berriak sohtzeko eta kolektiboa aktibo uh, jarri da. Horiak, mm. ukatxoreak uh, jadanik emanak bali maituzte, galdeak jadanik inaituzte, zernako orain egiten da kritika hori edo aldaketa galde hori orain. Ba kritika, ez dakit kritika den, zentaz dutuzte, uh, ilakuru dudanez belez ekarpenaz dutuzte, uh, etxe rufi txiberriak kritikatzen duenik uh, kolektiboa eta abien ez da daren baitan, argi da, uh, kolektiboa, bela hauspropioa ekanen dola, eta New York ez dola bela ordez uh, elabakiko, elabaki uh, beharrekoa bela. Belaz, ez dut uste kritika uh, deni, mania, ez tabaidan gira, ez, ez tabaidan gira, eta ez tabaidan gira, eta ez tabaidan gira ekarpenak uh, ematen dira mangenian eta iliziak trukatzen dira. Horrein, uh, azken elabakia kolektiboarena izanen da, Ez, bai, abian proxesua idikia dugu, eta esperu dezagun ondoren, ezkerra berzale osoa baita ele kolektiboa, blokeatua dagoen egoela horren entzinan, balintzetan izanen girela, iniziatiba berrien hartzeko, eta iniziatiba berrien hartze horiek, ekarri berkodutela eskoalerian horrendik uh, indar gehiago lekin, indarrak uh, metatzea, eta soelik ortalik bertuko ditugu estatuak... Uh, Uh, mugir, mugirazten. Hmm. Uh, Biskat, aipatu ditugu hainitz gatazkaren uh, ondurioak, behar bada, gero horat uh, begira, hor uh, Eskal Bilduk uh, Gazteizeko Parlamentuane egin du uh, emat, proposanemat, proposan emat edo du, posibilitatea balitz, gehiengo sozial bat balitz, behar bada, Euskal Autonomia erkidegoak, Berkola, independenziarako bide hori abiatu. Berkola, kataluniako modeloa edo hori pentsatzen alda. Nola ikusten da hori abiatura desbergdinetan, joan dira lujalde desbergdinak? Hori ba, da, da, eta hori gelo targiago da. Oli, eh? ikusten dugu, bai uh, barra euskal herrian, uh, dinamika elamaten den, errealkargoa bakarari begila, edo nafarroan nagoen gehiengo gehiango hori, eta errialka e, haipatuduzuna orgazte izen ere, bidee propio bat etik, azterk eta propioak egin. Hor bon. man, hor tako guk uh, EHB bai eta EHBildulekin adostu den eskual bidea, eh? duk niaz nahiz hemen ez eh, EHBildu ez EHBien ordezkaria, baina, Eskualbidealen zentzua zer da. Uh, badila errealitate desberdinak eskualerian, baina errealitate dezberdinak uietatik abiatuz, markatu beharko dugu uh, gule lorralde nacionalean bidean, ze se urratxe eman uh, dezakegun. Eta uste dugu, uh, uh, lortuko bagenu uh, ipar eskualerian erri elkargoa, uh, nahfarroan lortuko bagenu uh, estatus berri bat eta estatus berriz, hortan aktatzea eh, gaztezekin lotura eh, beharko direla eta lortuko bagenu Egoa Eskola Herriko mapa baten jartzea, hor pentsatzen nalko da urratz importante bat izango zela eh, zazpiak bat, eh, armazten dugun zazpiak bat orren eh, osatzea libegira eta behar bada izaten nalko dugula ele proiektu bat eh, Europaren entzinean. Beraz, egia eh, Iru-elemu dila, uh, Iru-elemu uh, anhimskatzebo desberdinak dila, Iru-elemtate desberdinak, importantenea da, nola Iru-elemu jetatik markazen dugun independenzialen bideana urras taktikoak hortala ta urbiltzeko. Ja, e Ipar Euskalegian, eh? garai hau markazen du beraz um, instituzio baten uh, galdeak, independenzialen konzeptutik, uh, ala ere biziki urrungira, Ala ere, ezker abertzaleak badu beti gogo hori, pa euskoalikian? Euskoalikia, hori suan, eta apentsasunut ez dago dudarik inundik inola, ez Gero, tugu, da da horretan. Gero, eta pak nola definizientugu, horretan da eskoal bidearen funktioa, balakigu garrigun ez hemen eta ez egoa ez dago geiengo bat argin independentsiaren ale. Ya horrek ez dueran nahi, ez darbude nik gehiengoak uh, onarpen politikoaren alde edo ototerminizua eskubituaren alde. Beraz, guk, uh, nola ez, uh, gulel burua da estatu independenzea, sozialista baten erdiestea egun batez, baina hortalako berkudugu definitu zuen diren etapak hori or, or, uh, lortzeko eta uste dute eskolbidealen proposamena hori irantzuten. Beraz, errialkargoa lena ea askiden ez da nahiko, Eta horrekin urras importante bat emanen dugura eskualegialena aintokza politikoa lehenbidean ez da dudalik. bukatzeko bada eztabaida bat, baidabat eh, eskualpresoen amnistia edo lehenik eh, ara diren gehiago aldajikatu eh, giza eskubideen aldetik galde giten diren eh, urratxoriek, uh, urbilketa uh, ipatuduzu, preso eh, gaixoak, balintzapeuka askotasunak eta Horri behar bada ere... Ondoan ezartzen aldugu beste oposizio bat, zaitzen aldena erabakitzeko eskubidea izan behar den abiapundu bat, izan behar den helburu bat. Hainitz ez da behar oh, da, ezkera behar zahilearen espargu horretan. Zatiketa baten bezperean ote gira? Oh. Ez es dut uste, ez es dut uste, zainta ez es dut uste. E, Nen dik nio da, paska sutik eskoleria onart, onartu genuela nien girengu osoz. E, Hela hartu genuen eta gaur eguna abian baitan dagoen uh, uh, estabelatzeko uh, borontatea argiada eta, uh, eta uh, uste dut indartulik atalatuko gila uh, estabelortarik gelo ez dueran nahi uh, jende guziak uh, bat eginen duenik uh, hartuko dilen nolabideekin. Uh, On gushiki du coup gertatu da, baina la guerre uh, uh, ez da gertatuko, tatulique est la guerre tatulique où je te du coup la côte edo Walduta shunada nagusiki. Bestetik, qui duzuna, yakiteko nundilene de nen ea modo positionnatouana uh, Uh, uh, palezpadei arriberko dila, zukalipatzen di duzun digisa esku bide aldarrik apenak eta amnitzia. Nikuste, uh, gaur eguna uh, ez da horra plantatu behar uh, ez tabai da. Gaur eguna maingainan naguena da presuen libratzeko uh, eta jazdanin zuntzeko bide horri bat. Eh? Bide horri, ez da zer da bide horri horretan lehen urratxa uh, uh, uh, dispertsualekin uh, bukatzia. Eskoal presoak eskoal erila ez da jule gisa esko bidirea lotu adena uh, aldarrikapena. ere aldarrikapen politiko bat, uh, nun aldarrikatzen dugun horren mitartez, presoak balutela uh, eskoal eren egoiteko esko bidirea eskoal eritargir dira eta elagile politiko bezala behar ditu aukelak, bila elagileetza gauzatu zaiteko, Eta sakabaratuak denean, ezin nu beleikarpen politiko egin eskoal eriali edo ali. Belaz, ez da jule gisa esko bidirea lotu adena aldarrikapena argidugu uh, bide, bide bada, uh, proxezo di bide bada, independentsia uh, lena den bezala, bide bada, eskual bidea, independentsia elamanen bidea, eta uh, amnistia rat gaituen bidea, uh, triso bezala, eta jaz jaliak markatu duten bezala, eman da urraska, eta lehena da dispertsioarekin uh, bukatzia. Gero, bada uh, uh, Uh, jende, jende bat, uh, raten duena ez lehenik uh, ask, askatzen, askatzen dugu amnitia. Guk ez dugu arrazolik allahigapen uh, horrekin, uh, zentabarak gu uh, elburuetan dagoela uh, independentsia den bezala. Uh, Arrazoa da, ea den kresna uh, elaginkorrena gaur eguna uh, eskolejien indahak uh, metatzeko. Uzti dugu lakotz guk uh, soelik indahen metatzetik Uh, bertuko ditugula uh, bi estatu oliak uh, proxesu horretan sartzia. Belaz gu kustedogu gaur egun bada esko alerian, eta joan dena desteko manifestzaleak uli adier dezidute, bada olako gehiengo zabal bat dagoena ez uh, gisa eskubidean alde soelik, ba iztiketa prisuen libratzea uh, bideorealen alde. Bon. Sigitu dezagun, Uh, indarrak metatzen eta penjazen gu, guk goizala belanta Biazatuliek, uh, be, behartuko ditugula uh, proxel zu horretan Charzia eta lehen etapa pa horretan behartan uh, behartan emaitea Jean-François Lefort-Lof, xortuko uh, argdura bat Mil-esker hori, uh, hori hon argdurik eta bestaldi bat arte Mil-esker surri,